Batalion de marș Pista 10 Siguranța statului Chipuri dure, inexpresive, cioplite parcă în cremene E bine, locotenente, vino frumușel cu noi să stăm puțin de vorbă despre ciudățeniile existenței I-au pus cătușe dintre acelea care se pot strânge ca să-ți pătrundă bine în carne și le strânse la limită În mașină, unul din ei îl întrebă pe locotenent dacă îl interesează filozofia și fără să mai aștepte răspunsul continuă Filozofia e un lucru foarte important, în jurul ei se învârt toate. Ai studii superioare locotenente, ruse glacial, nu-i pot suferi pe cei cu studii, îmi plac indivizii rudimentari. Ăștia cu carte nu știu decât să dea din gură, să-și bățâie târtița și în majoritatea cazurilor sunt niște frațe cu toată știința lor. De regulă nu-mi trebuie nici trei ore ca să scot totul dintr-un scârța-cârța pe hârtie. Cu cei de jos coia rudimentari altfel stau lucrurile. Am avut de-a face cu unul pe care l-am frecat 17 zile în șir. I-am sfărâmat toate ușcioarele, dar n-a scos o vorbă și până la urmă a crăpat. Gustav, se adresă el celui de la volan, nu ești de părerea mea? Troglodiții sunt mai curajoși. Gustav nu răspunse, se mulțumit doar să dea din cap. Acum vreo 15 zile a trecut pe la noi un maior. Doctorul în aia, în, aia, în aia, altă, dar în 20 de minute s-a muiat ca piftia. Și când te gândești că nu m-am servit decât de un trabuc... Nu trebuia decât să apropii nițel jaratecul de lui, că spunea și laptele pe care l-a supt de la măsa. Așa sunteți voi, ăștia cu studii, și tu, locotenente, o să ne povestești ce ai făcut și ce n-ai făcut. Am și eu filozofia mea, alta decât aia pe care o învățați în universitățile voastre muncegăite. Eu nu-s decât un troglodit, spunând asta se lăsă pe spătarul banchetei cu o fanatică în privire. Dar pe noi ăștia de jos, ăștia primitivii, se clădește noul stat național-socialist. Noi suntem cei care smulgem neghina omenească. După ce vom sta de vorba acolo la RSHA, o să găsești că e perfect normal să fii lichidat la Direcția Generală a serviciilor de Siguranță ale Reichului. O să descoperi singur cât de lipsiți de importanță sunt intelectualii. Între timp ajunseseră sub portalul impunătoarei clădiri de pe cal în plaț. Interogatorul a fost lung și chinuitor. A mărturisit tot ce i-au cerut. Un zgomot infernal venit din specul culoar l-a din gânduri. Tropăiau cisme țintuite pe tablăria pasarelei și care va înjura de mama focului, ceea ce în de venise de la o vreme monedă curentă. Poate că vin să-l caute pentru ultimul său drum, Ai îi trecu locotenentului prin minte. Atinse ușor cu degetul butonul soneriei, oare s-ar înfuria dacă ar suna ca să întrebe ce se petrece? Imediat însă își spuse că-i mai înțelep să nu sune și își reluă pendularea prin celulă. Pe coridor zgomotele se stinseră. Gândurile îi se învălmășeau în cap ca un pumn de confetii multicolore azvârlite de la o fereastră. Se pomeni din nou în fața ușii, să sune, să nu sune, cine va veni? Probabil un răcan care. ori el e totuși ofițet. Auzi cum pe coritor e târât ceva greu. Poate că reșinase cel după care veniseră ca să-l ducă la ultima sa călătorie. Îi se va întâmpla și lui când o să-i sune ceasul. Vor luci căști de oțel, vor zângăni arme. Nu, probabil nu va izbuti să-și păstreze curajul. Vor trebui să-l târască la fel ca și pe ăsta de acum. Poate, poate că încordând bine auzul ar putea auzi și salva. Rămase nemișcaciulind ciulind urechea, se repezi la ferăstruică, se săltă cât putu, dar geamul lăptos nu lăsa privirea să răzbată. Reveni pe podeaua de ciment și în aceeași clipă, inima înceta încetă aproape să bată. Cineva băgase cheia în broască, veniseră după el. Mamă, gemuiel, mi-e frică. Prin ușă își făcu loc un gigantic Obergefreiter în uniformă neagră de tankist, cu un cap de mort cusut pe mânecă. Caporal Doi ochi mici spre delitor se ațintiră asupra lui, apoi Obergefreiterul dădu din cap, găsim pe semne că totul e în ordine. Ai zbârcit-o locotenente, nu-i nicio scofală să fii ofițer. Uite, eu nu sunt decât un pălit de Obergefreiter, dar o duc mult mai bine ca tine. Am chiar câțiva sclavi, cărora le-am acordat dreptul să mă cinstească regulat cu bere și ai avea și tu, dacă ai fi liber și nu locotenent. Tânărul ofițer privi cu gura căscată la temnicelul său, care se lăsă greoi pe laviță și îl îndemnă să-i urmeze exemplul. Un ofițer să stea la taifas cu un simplu răcan de neimaginat. Unde mai e respectul pentru grad? Privirea îl unecă peste propria uniformă de parcă ar fi vrut să se asigure că e în continuare ofițer de artilerie. Și atunci, cum de-și permite buhaiul ăsta de obergă freighter? Pentru prima oară în scurta sa viață, îl încercăm doiala în legătură cu toate adevărurile ce-i fuseseră inculcate de-a lungul anilor. Uite, băiete, începu obergă freighterul, expediind un stuchit în cimentul podelei. Băiete, el, un locotenent. Fu pe punctul de a protesta, dar amintindu-și de situația în care se afla, renunță și slăit de puteri, se așeză lângă muntele acela de carne. Deodată însă observă că clapa tocului de piele al pistolului e întredeschisă. Patul negru și lucios al parabelumului, Cazon, lucea viitor, făcându-i parcă cu ochiul marcă de pistol automat. Denumirea completă e Luger, P38, calibrul 9 mm, aflat în dotarea armatei germane. O mișcare rapidă și arma va fi a lui. Se zice că malacii sunt greoi și înceți. Mai e și inelul cu chei. Ispita îl electriza. Ce perspectivă îi se oferea? Libertatea era la îndemână La ora asta în închisoare nu-s decât soldați și gradați Niște idioți cu frica galoanelor Cărora le-ar veni lesne de hac Valul speranței îi făcu inima să bată repede Dumnezeule O treabă de numai câteva secunde Cât să-l pognească odată zdravând cu patul pistolului Pe buhaiul ăsta nerot și să-l lase lat Chiar dacă ar crăpa, omenirea n-ar pierde oricum în mare lucru Respirația locotenentului devenise precipitată, emoția îl sufoca. Vestul locotenente continua în vremea asta, o bărgă decuraj de curaj ai nevoie în permanență. S-ar putea nici să nu bagi de seamă când o să-ți facă vânt pe lumea îl Ba Dar poate îi zbutești să te aranjezi cu doctorul să-ți dea câteva înainte ca să-ți plece mintea cu sorcova și să nu știi nimic. Așa s-a întâmplat ieri când am avut ca client pe un general de brigadă i-au făcut o simplă injecție și domn general a luat poziția de drept înaintea noastră și n-a zis nici pus când Julius, halitorul de jidani, l-a legat de stâlp și nici măcar atunci când locotenentul Olsen a comandat la ochi arm. De regulă, ăsta e momentul când ne apucă bățul și zbiară tot de chestii, de parcă amărâții de noi am putea face ceva. Noi nu suntem decât niște musafiri, așa zice Merjor Crapă, care are totdeauna dreptate dată celor din legiunea străină, puși mereu în fața acestei alternative. Nu-l cunoști pe Merci ori crapă, un gagiu formidabil, poți să mă crezi. Mamă, mamă, cum ne-am chitrofonit la ultima noastră întâlnire. Asta a 12 ani în legiunea aia franțuzilor de căsăpea pe tuciuri. Povestește că se cafteau ca chioii printre nisipurile alea încinse de soare, dar și când îi spăveau treaba, suși direct la câciumă și la bordel. Acu de bordel nu-i mai arde ca ai noștri când s-a întors, l-au păgubit de boașe drept pe deapsă, că luptat pentru broscari. Asta s-a întâmplat la închisoarea din Fagan și au făcut-o cei din divizia cap de mort. Am stat și eu la pânnaie, huiduma își-a țintit privirea în tavan concentrându-se și s-a apucat să numere pe degete. Ba să zic odată la o odată la Fagan, ca să nu mai pună la socoteală casele de corecție, asta când eram puști. La Fagan erau numai brute, toți SS-iști. M-au bătut și m-au deznodat și un ticălos de untăl șarfurăr, mi-a smuls cu cleștele un deget de la picior. Pe ăsta, când s-o terminat războiul lui Adolf, numai la până nu-l găsesc. A fost apoi aia de la Moabit. Gaborii erau Gigea, polițiști de meserie, nu javre din SS. Mai departe, ah, mai departe a fost Sorgânul, lagărul disciplinar de la Sorgân. Maică precisă, parcă eram la mănăstire, lipsea doar rugăciunea de seară, izbucni în râs, amintindu-și șederea la sorgân. După aia însă a venit Luneburgul, acolo m-au cam trecut înădușelile. Nenorociții, ne țineau numai în șuturi, ne-am curul foc, foști din S.A. care își spălau păcatele hingherindu-ne pe noi. S.A., grup de asalt, formație paramilitară înființată de Hitler în 1923, oarecum în paralel cu S.S. și desființată în 1934, când șeful ei, Râm și o serie de alți comandanți au fost acuzați de complot și executați. Concomitent, o serie de grade mai mari sau mai mici din S.A. au fost supuse presiunii. A venit la rând cazar lacări de la Paderborn. Era acolo un Oberfeldwebel din cavalerie, complet chel, Care se cu oia desca oamenii, cum ne-ai vale zice, știi, locotenente, oia care te pândezi din copaci în țările calde. Degetele sale, butucănoase, băteau darabana pe genunchiul deținutului. Brusc, mutra lui de brutăpăcită se lumină. A, mi-am adus aminte. Ură, urănitani se numesc. Vrei să spui urangutani? gutani? Îl corectă locotenentul furat de povestire. Fără să ia în seamă intervenția, micuțul continua. Îl poleclisem Popa Atunsu mamă ce fiară, mai rău ca o grenadă care se explodează drept sub tâptița după Paderborn am fost la închisoarea regimentară acolo spălam podelele, câte i ziulica de mare fregam podele și pereți la un moment dat însă s-au săturat de spălătura mea și mi-au făcut vânt afară, a, ah, am uitat de Grafenhaus, Braunburg și Loche, asta e pe lângă Bielefeld, Mai a ieșit la gărul de la blume. acolo în loc de bună ziua căpătai una peste țeastă M-am nimerit și la zonă în haim, auzi dumneata, ci că e casa soarelui. Soare n-am prea văzut, dar numai eu știu ce m-au pătimit oșcioarele. 14 zile m-au ținut legat călare pe o capră de lemn. Glasul micuțului scăzut, devenind șoaptă. Las că o să mă întorc eu la zonă în haim, cu o steluță roșie la caschetă și un pistol mitralieră subțioară, și o să-l arăt eu, soare. Acu, revenind la tine, știu cum devine cazul și cam cei în mintea ta dar mai ales nu le arăta bestiilor astea că ți-e frică. Cocostârcul vine adesea și se erginește prin vizetă, e dracul gol. De când Cocostârcul a ajuns comandant, viața de aici, de la Torgau, a devenit de 10 ori mai parșivă. Dacă-ți dorești ceva, zi -mi mie, dar dacă te prinde Cocostârcul, Mucles, nu sufie o vorbă. Dacă intru și eu în rahat, toții o să-ți fie mai nasol. În aceeași clipă, ofițerul smulse pistolul din tocului și sări spre ușe. Mâinile sus. Micuțul se ridică încet de pe laviză, la viță, holbându-se la apumnul locotenentului. Pipăi coburul gol, nevenindu-i să creadă că e propriul pistol, cel care acum era țintit asupra lui. Vietete se minună el. Cheile, mișcă, ordonă locotenentul. Ochii micuțului deveniră două vârfuri de ac și, întinzând cheile, își strâmbă buzele într-un soi de zâmbet. Lovitura a fost scurtă și fulgerătoare Locotenentul căzut grămadă Revolverul zângăni pe cimen și dispăru la loc în tocul său Cu vârful cizmei, micuțul împinse trupul inert al ofițerului Vai de capul tău, amărâtule Credeai că îi poți face figura micuțului? Păi dacă ar fi după mine și tu și ei candidați la pac-pac Ați burda de multă libertate Numai că n-am niciun chef să-ți iau locul Are dreptate, major crapă. Principalul e să nu fi înhățat ori dacă tu ai roi eu, aș lua-o eu pe coajă și așa ceva nu-mi convine. Pe barba lui Moise, o să te pună la zid, fain, frumos, ești prea bleca să scapi. Încheiindu-și discursul, micuțul trânti ușa și o porni fluierând pe coridor, ciocăndind cu legătura de chei în zăbrele. Răzemați de balustradă el și cu poarta căscară o vreme ochii la un grup de deținuți, în uniforme cenușii și murdare de corvoadă la spălatul gamelelor, Înainte de a fi puse sub robinet, fiecare din ele era conștiincios linsă, Rațiile din încheisoare fiind mai mult decât mizerabile. Cel de la 389 a încercat să mă fraierească, dar nu i-a mers. Anunță micuțul, după care propuse o partidă de 14-21. Locul era closetul din fund, care, datorită unei oglinzi de colț, te punea la adăpost de surprize, îngăduind supravegherea coridorului. Porta scoase din buzunarul uniformei un pachet de cărți de joc slinoase și și-a prinsără fiecare câte un chiștoc. Fumau din adins chiștoace ca în cazul apariției vreunui superior să le poată ascunde instantaneu în gură. Fumatul era strict interzis, cum îi plăcea Cocostârcului să spună. Cocostârcul, Oberstleinland, Fogel, în germană Fogel înseamnă pasăre, subînțelegea prin interzis întotdeauna strict interzis. Și cineva a prins în off-site încasa invariabil pe deapsa maximă. Cocostelcul făcea râie pe mație când nu avea pe cine sancționa. Două exclamă porta înșfăcând câștigul. Auzi tu?" molmăi micuțul împărțind cărțile și aproape neremarcând că pierduse potul. Auzi? Să mă pognească în diblă cu propriul pistol. pistol." pe trâmbiță portată, rad, băiete! Ai făcut rost de basamac?" pupa mea am trei litri." Mi-a dat babacul ăluia de-a răpăsat miercuri." Că să-i dau lui fiul să o scrisoare și o carte de rugăciuni. Trei litri pentru un asemenea fleac, pe prețul ăsta îi făceam rost și de un dric cu cai mascați. Uite că iar ți-am umflat potul și porta întinse cărțile pe scânduri ca cele sluja drept masă. Să fii cumva într-atât de javel să trișezi, mă micuțul. Eu? Nu ți-e rușine să gândești în felul ăsta despre cel mai bun prieten? Hmm, cu micuțul măgulit totuși de expresia cel mai bun prieten. Porta amestecă dezinvolt cărțile cu acea dezinvoltură a jucătorului de profesie. Micuțul le tăie și porta le mai amestecă odată. L-a întrosnic cu legătura de chei și-a căzut ca o balegă. Pun pariu că nu s-a scurat nici acum. Visează pe semne că e o păsărică și zboară vesel peste ziduri. Mormăi porta împărțind cărțile. Ce cărți de cărcat o țărâm micuțul. Ba nu deloc, replică porta. Uite, 21. Sfinte părinte, gemul micuțul, m-ai lăsat fără o leț caie. Popacul a trecut azi la marinarul ăla torpilor, se pare că-i pentru mâine. Care-i marinar? Cel înalt? Da, ăla care i-a făcut de petrecanii unui untăr I-au dat bice, abia dacă sunt 8 zile de când l-au adus. Nu i-am văzut niciodată atât de grăbiți. Nu i-au lăsat nici măcar timp pentru cererea de grațiere. E praf în ochi, grațierea asta. mai bine i-ar curăța imediat după sentință. Nu vorbi așa, ripostă micuțul, chiar și atunci când ești la azdub, vrei să mai tragi de timp. Iarăși 21, jubilă porta e tal în cărțile. Acu pui la bătaie o sticlă de basamac, iar eu trei grifas și cizmele pe care mi le-a dat nevasta generalului, când i-am adus boarfele rămase de la bărbasul. Da-mi vin cismele alea, se îngrijoră micuțul cercetându-și picioarele. Încă nu s-a letale. Rângi porta și expedie un scuipat precis pe bombeul huidumei. În același moment, un strigăt prelung sfârșie tăcerea închisorii, făcându-i pe cei doi să sară car și în picioare. Ce n-ai ar putea fi?" exclamă micuțul aruncând o privire în lungul coridorului pustiu. Cel de la 836! Doamne ce m-a speriat dobitocul ăla! Trebuie că a făcut pe el de frică!" Popa cu iertarea păcatelor a trecut la prânz pe la el. S-ar putea să fie pentru la noapte!" În cazul ăsta nu o să fim noi plutonul de execuție, ci cei din al treilea. Un timp jocul continuă în tăcere. Brusc, pași grei, răsunară pe trepte. Chiștoacere și cărțile se volatilizară. Ținuta rectificată fulgerător îi transformă pe cei doi cartofori în veritabile modele ale ostașului prusac, disciplinat și corect. De apărut a apărut lizindu se sub ofițerul Julius Haide. Vi s-a dus inima în izmene căcănarilor, izbucni el, hohotind de râs și instalându-se pe unul din closete. Sunteți atât de reglementari că-ți vine să borâști. Un zgomot fără echivoc răsună de sub el. Băgarule, îl apostrofă porta, păi nu suntem la budă, ce-o faci pe nebunul? Era limpede că haide era pus pe arțang. De ce-ți prinzi botul pe aici? Nu mi-aduc aminte să fi sunat după tine. Scoate cărțile, pun la bătaie o mantă de piele tip SS. O manta adevărată, se miră micuțul, dat-o una adevărată, cu dublură din blană de oaie și epoleți detașabili. Una din alea pe care le saluți numai când le vezi atârnate de cuier. De unde ai zulit-o? Am relațiile mele. Singura ta relație cu ss a fost când te-au găbjit și ți-au muiat toasele în beciurile lor. Zi, de unde o ai? Ce-ți pasă, răsfiertule? O am și gata. Cu o mișcare uitor de rapidă, porta îl înșfăcă pe haide de gât. Julius halitor de jidani, de unde ai mantaua asta, SS? Ai furat-o, nu-i așa? Și ce, dacă e important? Deloc, dar mă interesează de la cine și cum." Idiotule!" se strop și, haide. Degetele lui porta se strânsără ca o menghină. Julius halitor de jidani, de unde ai mantaua?" Haide gemu și deveni vânăt la față. Încerca disperat să tragă puțin aer în piept. Ochii se bulbucară, frica murții se citea în privire. Porta a în strâns soarea. Ce vă interesează, păduchioșilor? Am primit-o de la vrăjitoarea aia bătrână care a venit să-l vadă pe esesistul de la feciorul O băriuncherul ăla, de-i s-a făcut vânt pe lumea elaltă sâmbătă trecută. Echivalentul aproximativ al elevului plutonier din școlile noastre de ofițeri. Ai primit-o? Nemai pomenit, chicotii porta, auzi micuțule. Zice că a primit de la măicuța îndurerată o mantă nou-nouță și îmblănită pe deasupra. Ei, hai, hai, băiețică, nu te mai spii atât și spunei i lunenea adevărul. Ce a venit născătoarei de SSI să-ți dăruiască mantaua? Simt că-i ceva putră de aici, ucigaș de duminică. Încercarea de a-l înhăța din nou pe haide de gât, eșuă și cei doi se încăierară pe înfundate. Nu se auzea decât bufnitura a pumnilor și câte un ignet când ținta era atinsă. Din fericire, dinspre coridor se auzi zgomot de pași. Caftea încetă instantaneu, uniformele fură aduse rapid în ordine. Doar privirile rămase răucigașe. Micuțul fu primul care ieși pe coridor. Aici dăduna să nasc un morții, duhovnicul închisorii, preotul militar von Elger de Schein. Domnul fie cu voi, spuse acesta adân să treacă mai departe. Micuțul plecă cu genin în capul și murmură și cu dumneavoastră, părinte... Duhovnicul se opri, surprins de acest salut neobișnuit, și a ținti o privire dezorientată asupra malacului ce-și ținea ploapele în jos și palmele împreunate ca pentru rugă. – Crezi în Dumnezeu, fiule? – întrebă preotul. Era un bătrân înalt roșcovan, cândva misionar în nu se mai știe ce colț al lumii, unde-și făcuse cu datoria și unde fusese socotit drept locțitorul Domnului pe pământ. – Crezi în Dumnezeu, ostașule! – el, privindu-l om toți pe micuțul. E o mare bucurie să întâlnesc oameni ca tine într-un batalion disciplinar, dar nu mi-aduc aminte fiule să te fi văzut la slujbă." Micuțul fixa obălictul din perete ca și cum ar fi așteptat ca întreaga sfântă trăimie să-și facă apariția prin el. Nu te-am văzut nici la spovedanie," continuă preotul, apropiindu-se de matahală, pregătit să-i dea binecuvântarea. Micuțul zâmbit timid și-și plecăția asta pe o parte." Domnule părinte, Obergefreiterul Creutzfeld raportează că merge regulat la biserică în fiecare 15 august. Preotul căscă ochii se stăpâni și întrebă de ce merge ostașul la biserică numai pe 15 august. În cinstea sfintei fecioare, născătoarea lui Dumnezeu, răspunse mastodontul înălțând ochii spre cer. Preotul rămase cu gura căscată, mai ales că micuțul semăna mai curând a soldat roman, Gata să zbârgă în groapa cu lei niscaiva creștini, decât cu un cucernic adorator al fecioarei. Domnule părinte, o bărgă Croisfeld, cere permisiunea să-l întrebe pe domnul părinte dacă domnul părinte crede în adormirea cei domnului. Ce? izbucni preotul, făcându-se ca în obraz. Îți băjoc, hulitor de cele sfinte. Iroda a fost un porc, proclamă micuțul, iar Sfântul Bernard bea răchie dintr-un butoiaș pe care îl găsise în zăpadă, că și câinii botezați de el poate la gât o ploscuță cu rom. Și toată această erudiție teologică avea în capul micuțului menirea să le pateze pe preot și să-i atreagă bunăvoința. Te-ai țigni de abinerea, răcnia acesta, dar făcând un vizibil efort continuă cu blândețe. Hai, ostașule, spune de ce îmi toate acestea. Micuțul era tot un zâmbet. Când era mic și arăta cu palma cât era de mic, Doream foarte tare să pot intra în mănăstirea Ursulinelor din Eger, pentru că se zvonea că ar păstra câțiva litri din laptele Sfintei Fecioare și, întrucât fiul său răposase cam de ori, voiam și eu să văd cum se prezintă acest lapte și să... Destul nenorocitule," zbieră duhovnicul săltându-și sutana. Cum te numești, Obergefreiter?" Să trăiți, domnule părinte, sunt Wolfgang Croisfeld, din regimentul 27 tancuri. Batalionul întâi, compania a cincea, momentan de gardă la închisoarea militară Torgau, secția C. Camarazii îmi zic însă, fiindcă-i mai simplu, micuțul. Curios, colosul se-a plecat să vadă ce scrie pastorul în cărticica pe care o ținea în mână. Cu stupoare descoperirăm că nu era altceva decât liturghierul pe care duhovnicul îl folosea și ca bloc notes. Privirea pe care nu arunca ar fi trebuit să ne expedieze direct în cazanul de pucioasă al geniei. Cu pași repede se îndreptă spre ușa unei celule, urmat de un ultim răvaș smerit al micuțului. Și să știți, domn părinte, că înainte de a porni la căsăpeală, mă mărturisesc întru totul Sfântului Duh. Preotul tre atât de tare încât fug cât paci să cadă. Uită cu desăvârșire pentru ce anume venise, astfel încât deținutul Kraus, ex șuț polițai, Murind pușcat fără sprijin duhovnicesc. La revolbind Klaus nici nu ceruse așa ceva și ultimele sale cuvinte au fost moarte lui Hitler. Toată iurarea asta l-a costat pe micuțul 8 zile de pârnaie. Odată eliberat, s-a îmbătat groaznic împreună cu porta și bețcriță, s-au dus acasă la pastor și l-au bătut de la zvântat. Slujitorul domnului a zăcut cât a zăcut, după care băiatisteți a obținut mutarea sa la închisoarea militară de la glaț. Acolo au pus rușii mâna pe el în mai 1945. Mai târziu a fost găsit spânzurat într-o celulă din aripa B a clădirii. Iar Gustav, zis și Gustav de Fier, aparținea de 31 de ani corpului subofițerilor, iar de 28 de ani îndeplinea funcția de gardian șef al închisorii militare. Ești un exemplu pentru toți subofițerii invincibilei noastre armate, Declara Declarase Hauptfeldwebelul Dorn cu prilejul ultimei aniversări a suspomenitului. Ien Gustav s-a lăsat însă ucis cu un etaj mai jos și culmea dezonoarei de către un deținut. Dorn a ordonat ca numele său să dispară imediat de pe tabloul de onoare al subofițerilor și a aruncat eticheta în primul coș de cu noi întâlnit. După aceea s-a spălat pe mâini înjurându-l copios pe cretini. Tot ce i parținu de parținut a fost ars. Nimic nu trebuia să mai amintească de acest nenorocit, care s-a lăsat sugrumat de un prăpădit de deținut, de acest netrebnic furișat în glorioasele rânduri ale subofițerilor, care, după cum știe o lume întreagă, constituie coloana vertebrală a armatei germane. Singurele obiecte pe care Don le-a păstrat au fost două sticle de vodka și patru de coniac. Ele au fost confiscate ca fiind proprietatea statului și încuiate în fișet, În prezența furierului șef, stabs ghefraiterul Crone. Aceste sticle sunt dovada de netăgăduită a descompunerii morale a răposatului Ian Gustav, a declarat Dorn. Niciodată nu le-a fi putut dobândi pe cale legală. În aceea seară, Dorn deschise afișetul și rase una din sticlele de coniac. Pierdută în propriile gânduri, fumă una după alta patru trabuce braziliene din rezerva Cocostrcului, negre, lungi, cu inel roșu. Rușinoasa moarte a lui Iern Gustav Era o dimineață înghețată, învăluită în pâcle umede. În curtea închisorii, prizonierii alerga un în cerc, încercând să se încălzească. Rezemat de ușor, bătrânul se uita la ei. Îi lăsa întotdeauna să fumeze în timpul plimbării, chiar dacă regulamentul interzicea așa ceva. Privirea sa, istovită de câte văzuse, urmărea hora celor 67 de candidați la moarte. Într-un colț, lângă intrarea în vechea sală a dușurilor, acum dezafectată din cauza războiului și a lipsurilor de tot felul, stătea înstrăinată de toți și de toate, felvebălul Lindenberg, căta la cer de unde printre norii cenușii, scăpa din când în când câte o rază timidă de soare. Ținea ascunsă în căușul palmei țigarea pe care i-o dărui se porta. Un dar care îl putea costa 60 de zile de carceră. Ceilalți prizonieri trăgeau cu coada ochiului la el, Vestea se răspândise de acum, va fi mâine. Îngerul morții apucase să-l viziteze, iar la afișie română trecuse, plutonul 1, grupa 2, prezentare pentru distribuirea muniției, la orele 4 și 15 minute. Însemna câte 10 gloanțe de căciulă, gloanțe cu vârful rotunjit. Nimeni dintre noi nu izbutise să afle de ce la execuții, sunt folosite gloanțele astea de mult ieșite din uz. Locotădintul list, cel care își sugrumase logotnica, se scutură de frig. Era de acum de patru săptămâni la Torgau și fiecare zi putea să-i aducă vizita duhovnicului. După aceea îi mai rămâneau de trăit cam 36 de ore. Nici o putere pe lumea asta nu mai putea schimba nimic. Îngerul morții reprezenta punctul final. În acea clipă, hârtiile venite de la instanță se găseau într-un dosar roz pe biroul Hauptfelwebelului don. Semnate și contrasemnate, așa cum se cuvine într-o bine organizată administrație ca zonă. Tânărul locotenent artilerist cunoștea acum o groază de lucruri, de care habar n-avusese la sosirea lui la Torgau. Știa de pildă unde sunt împușcați condamnații și că execuțiile intră în atribuțiile unei companii de disciplinari. Putea povesti o sumedenie de lucruri în legătură cu moartea când ești pus la zid, de fapt la stâlp, lucruri pe care nu le învețe nicio școală militară. Se așeză în teritorial întemnițat de mai bine de șase luni, cu două cereri de grațiere respinse și o a treia în curs. Ai fi zis că cei de sus se distrează cu cererile de grațiere ale acestui țăran tânc din Mecklenburg, care își petrecuse toți acei 18 ani ai vieții sale numai cu vacile.